بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرس للذين سنوا منهم واتقوا أجر عظيم د جنگ یو خدعا کې شروع او دعیاطم دعای سره متعلق ده د جنگ یو خد د واکه او بیا آیات کې اغه دوک ولدی نو آیات که اللہ فرمائی الذین استجابو للہ و الرسول لبزی مطلب ہو رہے نو بیائیں وزاحت کو آقا سان چکمو تابداری کڑے و کبول کڑے و او والے کڑو دا حکم دا اللہ و دا رسول من بعد ما اصابہم القر روست دا آغین چی رسیدی لیو شکست مدین اسوغ مراد دی. نو اکثر مفسرین دې ځکه دا خبر ذکر کړي چې کله مسلمانانو مشرکان عزغلوا بسپیان او دا غملګری عزغلول اخرہ ک مسلمانان غالب شو سرد زخمون غالب شو او یا کسان شهیدان شو زخمیان شو وبار حل کا پیرانو تثدید الابسوبیانو دا ملګریو تثدید اهر کله چې تاکه بران مقام ته ور رسید ندی انت ملامت شو پدې واپس کیدو باندې یو بلې ملامت کو چې ګورم محمد علی اسلام قتل کو. انم دا غینه کې دیانو ګرو وکړ کتلونه هم د ډیرو کله بس تر لوم وخت کې کسان چې کومه خو دغه تخديلي او ناپاتی ناراضیږي بیا واپس شي بالکل التزام اور سوه دا مسلمانانو د ویخه ختم ګو بس قبره به ختم دا خبر نبی صلی الله علیه و سلم دوره سده سره د دیني صحابه زحمیاں مو او د مت حالت په نبی له سلام بیا اراده وکړه چې د دې اراده پس کېږي نو راشد دور پسې د مدینه لومزه چې دا دشمن ويریږي واپس را نی شي د نبی له سلام صحابه دا خبر وکړه چې یې ورور واړي په تیار شو او صحابه ور هم تیار شو په طلب د ابو او اغا تایم که آوازو لگیده نبی علیه السلام ده یو و منادی آوازو کچه گوره اغا کس بزی کم چې ممسر سره خد تا حاضر شد او پرون و کې کی جنگیدلی ده پرون او پرون جگل کلی ده نو دک خلک چې زخمون پرون سکلی ده او پرون جنگیدلی ده نو دا خلق بوزی نو نبی علیه السلام بزاد خود و ببکر سی و عمر سی و عثمان سی علی <الي> رضی اللہ تعالیٰ عنہو طول حسیب زبیر ساعت سعید عبد الرحمن بن عوب عبو عبیدہ بن الجرح عبداللہ بن مسعود خزیفہ بن عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو تقریبا تقریبا اولیاء صحابہ نبی علیہ السلام سر راروان شو او مدینین اتملکی یو فاصلہ دا یو زائده اگر تا حمراء الاسد ویلکی حمراء الاسد تر آغا حمراو الاسد بورے مسلمان اندراؤو نوی علیہ السلام و سلام اتمیل مزلوکو صحابم و سرو اتمیل مزلوکو نو پیامبر علیہ السلام و سلام ددی دپا چی دی اوی ریو دی وفس نو د نبی اسلام سره د خوځان کبلی تن تنملو او هغه په دغره لا لمشرکی ایمان نورو ورولې خوځای اګه نبی اسلام صلی الله علیه و سلم سره دې کبلی چې کوم اخبار دغل تبسکی د نبی اسلام صلی الله علیه و سلم خبر ورک نو چې کله د نبی اسلام صلی الله علیه نبی علیہ السلام سر رحم راځي مګره رسول الله موږ ډیر خپو جتا تکم درو رسېد تکلیف او د دین روان شو د ککس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ک مشرکو دغه وخت کله ایمان نه ورول د خزایکس تر دې چې و سو بیان سره ملاو مکان کې نو مسلمانان حبر الاسد کیو دا کس لاړ ال تکي اغي دکه علاکه که چه کم روحا مکامو پایی که دا غمل گروه اغی خوادلالو او ویرول چه کونه نبی علی اسلام گره تاسو تراب ترانوانده نا وصفیانو تاوی چه مونکو وپسکیدو مونکو وپسکیدو چه اغی او یارو و اغی خدم کو دو چې نهوره اغ ر غ سره روان دی دا دغ مرره خلک مالی دلنه نه چې کم مدینه نه کې روست پاتی شو او کم پرون تا سر جنگدل ډیر انت غسکه ټول پر ټول راتی دي عاد خزائ کا سبو پان تو و وره صرف ستاره د پاره بهتر داوینم چېته د دی نهاپس شي د راخوا مقام واپس یو مک تخت دی د مسلمانان در پسالنا ډ انتو ب سرري او طب لاتله چې دا او د اغ عسونه به اووی راکاره بشي نبا هر حال ابو سوپیان بیان, بیان اراداو کل خود دو اویا ابو سوپیان واپس شو دا اغزانا واپس و تخدیدو التا ابو سوپیان سرم لا رکی یو کپلہ ملوشو اغیر روانو دا غلی دا پارا مدینی دا خرچ اراد دا پارا اغیر تا سوال جا بو محمد علیہ السلام تا ہوا او اغتیسو و تاوی جستاد قالب زبیا یو کف زبیب درکم اس کی بدل درکم او زمان تراب دا خبر نویل اسلام تا ورسو او دا بدلہ وکاز میدان کپل در کوم چی ملوشی دا بدل تال درکم خو نویل اسلام تا دا خبر اورسو نو نویل اسلام تا دا کس دا خبر اورسو شه اراده کریوه خو غی اراده کریوه چې را واپس تاسو ختم کی او ختمه یو مواپس شي دا قصد د بصپیان د تر پرګاو نبی صلی الله علیه و صحابه دوی چې هغه اراده نبی صلی الله علیه و تر کسره حمرا ولست نبی صلی الله علیه د خبر ورک نبی صلی و صحابه وتوی حمرا مقام کیو چ حسبن الله و انعم الوکیل زمون د پر الله تعالی شته الله تعالی زمون د کار ساز نو دا ایتونه پدکوا کی نازل شوي دي زکه الذين استجابوا کسان چې قبول والے کړه دا الله د حکم او دا الله د رسول د حکم سره د دین چې دي ته زخمونه اگر رسیدلی او بیا دې دا الله تعالی د پیغمبر حکم قبول یو کول آیات کې دا د چا متعلق د شهیر د غزو یو حد د غزو یو حنا چې راست دی واپس کېدل او بیا را واپس کېدل نو مسلمانان تر همرا الاسد پر لاله او اغي روحا مکان کی د نبی له سلام سره پموت استاد لړندو وی او له یو تختل او د خپل طرفه استاد رولي ګو نبی له سلام او تینا الله کافی نو کول مطابق د آیاتو اکثر مفسرین نو ایجاد د خود او یو کول دي کېدای شي دا کرم ا کرم یل او تعالی انګو د مجاهد سه به کول کېدای دا بدر الصغرى متعلق دی دا, دا یو بل جنگ دی داغه واقعدا څنګه شکله نبی صلی الله و سلام چکنا ابو سفیان واپس کیدو پرد احد باندې ابو سفیان ته د احدنا واپس کیدو نو نبی له سلام ته یا محمد موعدنا ما بیننا و بینک موسم بدر السوره زما ستابه مس کی وعده ده د بدر السوره مقام ال دکی بجنګو نبی رسول الله ورته پر مایل بس د کز شي ان شاء الله جنگی کوه ایندک نابو سوکیان واپس شمکیتا تردی پوری چه دک کزی تراغی دک کم مرز زہران تراغی نبی اللہ تلا دو پزلو کی یہ روا چونا دو دو پزلو کی چکلا آین دک کل راغی سکال خودی اتختی لنبی علیہ السلام سر وادو کلدو خود پکال بان چه آین او چکلا آین دک کل راغی چه دکم زی وادشی ہوا غذا ابو سفیان راوته چې د کمزوا دا کړي وای دا بدر سورا چې انت کی رشيو نبی له سلام او صحابه سره اوجنږي دوی د مکینه آینده کال دوه خپله روښته روان شي ترجیح پوری چې می جننه مکان تر ورسې تا مرزه ظہران ومتوي عربو کې ولا کړ می جننه غزه کې بازار مشو غزه تر ورسې د خدا د زړه تیر کال هو پکې وال کړل بدر کې هم کړل وو هد کې سنا سو فتح بیا مغلوب نو دردز لکی یه را پیدا شو دردز لکی یه را پیدا شو شیرک جنگی گنو حالات بلاخرابی نو دو یوکسو لده نو عیم ابن مسود الاشجعی ده بنو اشجع قبلی یوکس دیرہ روانو در عمری ده پارابو سوپیانو سرم ملاو شو تے نو عیم سکارو که اچھ لگ شا او تیر کې منگا عیسر و خود کی مسلمانانو سرم او اغه به د هر څه جنگ له موسم صغرا کې به جنگ له او دا د جنگ کال نه دی ځکه دا له قحت کال له مونږه کې کم دی پدې کې سرویس روپو نه کې او کرانګې پدې کې مونږه دا سروپایې مکو پامه اوس کو دا زمونږه ده پاره پدې کې واخه مخه جمعه کو سرویس رو له لاسه مونږ نشو ولې زماده خو دا چیزه د مکی ده چې پیغمبر اسلام سره تیر کال وعده کړی دا نزه دا غوالمه اغم راو نیزی او کا غیره وته لو زه اون وطن نبیا وا هغه لازم لر چې مسلمانان کوم باندې بل لازم لر شي نو تو کار ده استاد شو او د کافرانی او مشر سہیل ابن عمر وېدې د لزم مدارک در کوم چې دا لسکو خان بذت علی مدینی ده او مسلمانان و ير چې مسلمانان د مدینی نارو نزيم. بارهال دې مديني ترغه مسلمانانه کولی دې تیاری کړي جنگ لبزي تیر کال وعده کړل مسلمانانه ته چر ته يره دلره صحابه وته موږ تیر کال ابو سوبيان سره وعده کړې چې بدر سوره کې بجنګي هغه ته دې کار راي نويمه ته دې ته څه نه کوي هغه دومره خلقت تیر روان دی د مکینا که په تدې دې مدې ني ترغه نه عم بتل قتل کیږي بس لګ لګ لک پا کې پاتې شو پاتې بشي کې پاتې کېدني اګه د ماکینه قوت ده په بیا بالکل <سؤال> ختمه یې بیا بالکل تبا و برباد کیه لہذا دا سه کارو کې د مديني نموځه صحابه د خبر سره پریشان شو اراده وکړه چې د مديني نموځه پیغمبر لسلام و پرول الذي نفسي بیا دې قسم پالله چې د شاپ قدرت کې زموږ ساده قضيه واځي جنگ لدم نه د باغه میدان تزم زم دکه مې چې مې هغه سره وعده اولا چکل اورسیدل اگ بدر سوره مقام تا نو مسلمان خون اوراغل اگ خپل مکان تا اورسیدل او کافران ال تکینو مسلمانان دغه کیو با بازاروم لگی د بدر سوره میدان کی جهلیت کیو با بازار لگی اثر ز بازار صحابه دغه تل بازار کې غسل خرصو کل ډيري غټي وټي مګړي ډيري په سیم غټلې او ارس سرا گٹ و وٹو سرا صحیح سلامت مدینی تا واپس شو دویم پول دا دا دا آیات دا جنگ اوخد بارکی ندی بلکی دا دو آیاتنا دا دو آیاتنا د بدر سغرا پا بارکی دی او بدر سغرا د اوخد نا یو کال روز دا د موسم سغرا پا مکام بانده شیع اوخو پا ده که دیخوا دکڑی و دا اوخد بکال خراغلینو کا پیران دا کئیو منافق انسان را لگل نعیم ابن مسعود الشجاعی مسلمانان غیرل مسلمانان دغه خبره باندې رسد نه شو او مسلمانان لال او کافران لو نو ول نو الله تعالی د اغه بیان کړی نو آیاتونه کې خو بهن حل آیاتونه کده جنگي او خود متعلق شی او کد بدر سره متعلق شی نو د صحابه او صفت پکې الله بیان یې او د صحابه او مده هکې هدایتونو مطلب تو سره غلط شی الذين <اللزین> استجابوا الاو يارا كان خبره قبول کړی د الله او د پیغمبر او حد کې د يا بدر صغرا کې چې خبره قبول کړی د الله د الله تعالی ور او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح درست دینه چې دې ته زخمونه رسیدلی الله فرمای للي الذين احسنوا منه للذين احسنوا منه دذين احسن احسن منه چ خسته طریقې سره اطاعت کړديده الله تعالی او د الله د پیغمبر او احکامات یې قبول کړی وو تک او ځان نه پرمانه نه ساتل اجر عظيم د دې په اړه رسول الله صلی الله علیه قال لهم الناس چې دې د خلق نو خلق نه مراد دا کيو کس د جلالت خواني او تمني ابن مسعود الاشجعي د ک ظلم انسان دې نه مراد چیدہ تلاش خون باندې له مدينه دراغی مسلمانانو ییرو خدای پاکه کو تناز ده که ویناس پورو خلق ته وجیدې په شیطانته دې پورو او ناس یو ته دنه وای چې دخه برابر باندې غیر راضی نو تا یې ورشه مسلمانانو ییرو موږ نشو تل جنگ تیر کالو ماډا کړي الله پرمای الیذین الصحابہ اگسان قال لهم الناس جديد نویم ابن مسعود اییوه ان الناس قد جمعوا لكم خلق جمع شوی دې د غزې سوره مقام کې جمع شوه دي موسم سوره مقام کې ستاسو لپاره جمع دي بلنه کړو لري پښه هو کویریږي مننه د مدینه نه مدینه کې پاتشه الله د مسلمانان صفت کی هر صحابه فزادو ایمانه دی خبره د مسلمانانو ایمان نور څه و هغه د منافق دی خبر سره اونې ردل د سره ایمان لمز مت شو ایمانې پوجوش کرا چې موږ د کاپټانونو نه نری لای با الله تعالی باندې یقین સેવા د اسلام په امداد او د الله تعالی په امداد باندې نور ایمان شوه وقالو حسبي الله او وې دي صحابهو حسبنا الله کافین لجه لپاره الله ونه عمل الوکین او ډیر بهترین کارساز ده نو دا خبره ده ته حسبنا الله ونیعمل الوکین لا ډیر بهترین الفاظ نو حدیث کی رازی د بخاری حدیث ده چکله ابراهيم عليه السلام <سؤال> الله طور تا د ک کاکرانو اور تا ورزو کاکرانه نمرود اور تا ورزو د ابراهيم السلام چې کوم وخت ورزول شو نو د ک الفاز ویل حسبن الله ونی عمل وکیل دا الفاز نو دا به ترین الفاز دی سمصيبتي سمشکلاتي پامه کې د ډیر پکار دی الله تعالی مصیبت مصیب خدام تو اللہ پرمائی فن قلبو مسلمانان لل او بیارا و فسیو فن قلبو خورا و فسیو سنگا بینی احمدن پنیمت سراد دا اللہ و رو دنیا نعمتونو تا حاصل شو پایده یکی جارتونو مالول داو بطل اپر از بازار لگید لیو و فضل ادکرنگی فضل سی ویشی دا اللہ دا طرف سواب پا کی نو اغلا جدا دے لم یمسس سنسو دیت اس تکلیف انا نقتلوا شد ندی زخمیان شو, شو لم يمسسهم سودیته است تکلیف انا رسید وتبع رضوان الله او دی لگی ویلو ده انه رضا پسې دا ټول ده صحابه په ځای لیحات والله بفضل عظيم حوند الله تعالی چې ده حوند دی فضل الله الله تعالی د بالمزمت بیان دی نعیم مزمت بیان الله فرمای انما ذلك الشيطان دغه انسان شو دانو عیم ابن مسعود العجیعی دکھا کس چھو الشیطان دکھا شیطان چھو دکھا خبرہ کونکے چھو مسلمانا ہوتا ہے مدینی نمز ہے اگورا دیر لوئی کفار راجمہ دی پا قدر صغرہ کے ختم بم کی دلته تا پاتش حسنا سببت چھو اللہ پرمائی انما ذالکم الشیطان دکھا ویناکہ انکے خبرہ انکے دکھا شیطان چھو یو خوفو اولیاء اہو دیر ای اولیاء اہو چال رہا اولیاءه یریتا فی المسلمانان اولیاء ابو دخل دوستان د کافرانو كا دو د دوستانو لس وخانی و تمنه لیو دخل دوستانو نه ای مسلمانانو تاسو یری یخو یخو ابو مسلمانانو تاسو یری اولیاءه دخل ملګرونه دخل کافرانو تاسو توجه مزه د مدینه نه الله فرمای هغه فلا تخافو د دو دوستانو نه یری د شیطان له شیطانت کوي فلا تخافوهمددد دوستانه کافرانو نه مېرګ او خافو لي اي مسلمانانو الله وي زمانه ويريګل التقم المؤمنين وكثرتاو مسلماناني <تصفيق> <تصفيق> ان الذين صحابه استجابوا تشكوا الواله وكو لله تحكم دانا تعالى من بعد ما عصاب هم قرخ من بعدې ماهوسکو د دینا اصاب هم چېرسلي ودي تا مر زههم زخمنو شکست راغ للنا دپدا کسانو اخسمو چې خسته تا کړي ده من هم د دونا وقت ت فزانې بدلا الاجر العظيم الذي للصحابه الذين دعوا الصحابه قال لهم الناس شئ وديت ان الناس نعيم نعيم وتؤيد المنافق <تصفيق> متوهين <تصفيق> ان الناس قد جمعوا لكم ست عشرة بارات لخرونا جمع كد لي فخشوا من تا يسير قد كفروا دعيد لخرونا اللہ فرمائی دا کسان دي فزادهم ایمانات سی وا کدي دی خبره دین را ایمان فی ایمان کی دا خبر ته اس توجو نو خپل ایمان او پېکين باندې برکارو وقالو وی دي صحابهو حسب الله کافیره زملا پر الله ونی عمل وکلو اس کار ساز دے فانتلبو مز دی, دی لال ال او بیا واپس شو نو دتنو او دو اپس کی دو ذکر اینا دیکھڑی بس چکم نیمتونے روڑو داگے ذکر کئی نو لانل او اپس شو فانقلبو وزدیو اپس شو ملو شو فانقلبو اپس سورا مکامنا بنیامت من الله بنیامت دالا سرا خیر و او امن سرا اس جنبو کتالو نشو وفضل او پفضل سرا سیو ایش سرا سوائش نئے سواب داخرت دے یا غدا تجارتن والا موال لم يمسسو مسنک دیل راسون استقلیقو نجنگ او نزخونو واتبعو دیتاب داری وقلعو لکی در رضوان الله پرزاد اللہ پسی واللہ واللہ تلات دے دو فضل نظیم خاون دلوی پسل دے انما ذالکو مش شیطانو یکینا ذالکو مش شیطانو دکوینا دغه خبر راولونکي مسلمانانو ته مدینه ته شیطان چې دیو خوف دي ری مسلمانانو تاسو سو او ریه د خپل دوستانو د کافرانو الله فرمای فلا تخافوا انتصمری <تصفيق> مسلمانانو د دې دوستانو نه د کافرانو نه وخافوري الله وي مسلمانانو مانو ریگه ان كنتم تجريا ثم مؤمنين كامل ایمانه لک یا ول الاول یا اخر الاخرین اوت المتین رحم ساکین کریم خدایا دا صحابه په توبونه باندې الله کرو هغه بدون نازل کی کریم خدایا چداویسته په توبو دي قران کې بیان کړی دی کریم خدایا اخرت کې داوی سره معیت او یو زوال منسیب ورځه دک صحابه سره نبیلی صلی الله علیه و سلم کریم خدایا جنات کې یوځای کې کریم خدایا سن کا پیښه بهترین کار ساز زمند پرم کاپیو کار احساس کریم خپل سمچ دی اې د نعمتونه مې را باندې ور کړې کریم خپل مونږه اندر نه وړ کریم خپل اې سم ستار رضا پسې لګې دی کریم خپل مونږه ستار چې مسلمانان خرابې او کفرانه یې کریم خپل رضا څخه مسلمانان اوسه داسې شیطانانو مسلمانان اوسه دي کریم خپل خاتمزمون په ایمان کې